حجي شریف کے راضی بنیاد اسلام علی خمس اسلام بنیاد په پنځوس زړه باندې اخو دې شوی دا پنځوس زړه مې شهادت تو اللہ الہ <سؤال> الا <سؤال> اللہ وان محمدن عبدو و رسول تاج و کول چې الله نما سیوا بل الہ بل عبادت فل عبادت لائق یا بل خدای دانیشته او محمد صلی الله علیه و آله و سلم لا الله بنده او رسول دی د دې خبره گواهی ورکړو د اسلام هغه پنځه بنیادی ستونونه نړیواله دي تو ایم سیس و یقام الصلاه منسق ایم دی والحج او دا حج حج ادا او پنځم سیسه واسو مې رمضان د نمازان مې اچتي او ورځې دا اسلام دنیا دي سزونه دي دغه ارکان اسلام وي د اسلام بنیادی دي سزونه دي بیا دویم سیسه کوم چېر اهم او زروزي ده نشهادت نه باد اغا منز ادا کوونه منځاري ضروري عبادت ده دی، تر اهم عبادت ده دی، ته ایمان ورغلونه بعد طول نمو همسیس او زرگیس از آغا مونز دیشتیم در مونز چکل صریع انسان گناهون در جیگی گناهون او دا گناهون در دست ختمیگی در کسی اگر د در موسم کې در ونو پانی در رکیگی در سی مونز در کول و سرا انسان زناهون در جیگی او موافکیگی بعد اونو باندې در وقت در اخلی موسم کې یو پانا هم پاتې نشه داستی باز انسان اگه اگه ده گناهونو نا اینزا وقت موسم اده کولو سر ده گناهونو نا پاک شده کمچه صغیره گناهونی واره گناهون اگه منس اده کولو سر ده اخوا کیگی او معاف کیگی کم کبیره گناهونی نو اگه بغیر دتو نه نمعاف کیگی که یو انسان می ده اگه ده کور مخط یو نهر وی او در انسان سی نهر کې ته ورز په پنځه وخت م هغه لامبي نو دده په دې جسم باندې وسخیره د پاتېشې جسم په صفاء سوتري هم دغه مثال د پنځه وخت مونزم دي انسان د ورز په پنځه وخت مونز د اداکې صحیح طریقې سره نو دده جسم باندې د ګناہوں د اداجې کې سره ګناہوں نه صفاء کیږي که څه وړ ګناہوں هغه دته موافقه کیږي د یو مونس نو وخت لا ته کم دا ورچې کوم د وخت د دې منځ کې چې نه کومه وړه شي انسان نه روزنه ډیر ګناهونه کوي نه دا ګناهونه د سر معافکیږي لوږه پنځه وخت مونس د سر د ګناهونه معافکیږي نو مونس یو ضروری او اهم عبادت ته ډیر ضروری عبادت ته ثوابونه ډیر زیات او ډیر ګټه دي